داسې افکار او نظریاتو تنظیمونه ویډیولوژي مسلاته کوي چې اسلام حاکمیت ته نه پریدي یدینېش نظرزم په نامه یادي سکولریزم په نامه یادي دیموکرəsi په نامه یادي کومونیزم په نامه یادي په نامه داسې یوځموت يو جوړ کړی دی په یلته مسلاته کوي د غرب د مسالحه محافظت وکړي او اسلام الٰه حاکمیت ته لرې سیدلونه مانک مسمانه الٰه ځکه چې اسلام حاکم شي به وچا ته وي ودرېګا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 په خپل نس라이 پمونکی نه پریدي دی مې محاسبې ودي مطالبه سره یې راکنه پریدي استرګې را وګونه راکنه یې عقلونه رانوړي وای کجامه غونډې دماغونه دی به غونډې که خبرې کوي دماغونه دی به کوي حتی د خبرو aksent او لهجه دی د بمدماغون د کژب مخسی نیمه نیمه کوي ارتبه اروهه مورته به مور داسې به وای ورته شکل به د دماغونو برابرای نښتنه به د دماغونو برابرای کور به د دماغ شکل ډیزاین کوي لباس پنه دم اپښتن نساب هم د ماوه خرچه په کتاب باندې تا کېږي او مزامین باندې کېد ماوه او مکتب او مدرسې کې ولې ټول او قوانين باندې کېد ماوه او موږ نه پری دي پختنه سړۍ راکنه او کته څه ویل غوته نمد تر ویل شر چې جب به مقصدونه کاګه کاګه کوي کله چې جب هم بیا پکنا کانه دا څنګه هم په من کې دی په ښتنې سره ینه و هي پدنامې تکوي وجني توتيه ورتجوريه, او ت جوړي د سیور ت جوړي او نصاب او ماحول او مکتب او مدرسه په داس شکل را ته رايي را د بلې سېب سره بلې سېب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 دسته اوس کوله او انت د سويز کانال د سپینه بهیرې سره اوسه او د دې بیلینې کبهخه دواړه خواته مسر پروت خوات دې د سینا ولا د سويز بهات دا اوس د مصر کې چې دا اوس هغه نشورو شغب شغب روان دی د جنجال چروندي نه پریږي نو ته حول کې څهم نیمګړې تحول کې څامن فکر د منحرف خوري موږ نه فکر ده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 خدمتونا اداره امنيت هر شي يو خاطبه مونږ يو خاطبه اسرائيلي دي خاطبه اسرائيل شو خاطبه دي يهود اسرائيلي دي عرب اسرائيلي يا خاطبه يهود اسرائيلي دا کوشش داونه دي خطرناكه لو روانه ده, ده, ده. لازم سمانه توفيق ده ده ولي المشكله حلكي راه خاموش كده کېتني نو دا مهم څنګه دي اهميت خو تاسې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 او غرب چې دا ټول ارت څو زغمی خو یمن کې جهاد ومجاهدین نشي زغمله وسې الته در ګرون حمله شروع کړی دی ونه روز ګرون حمله دی وهره غشتن دی ونه روزل دی حاکم نشي دې خاطر پرېټرییا کې مجاهدین حاکم نشي او دغه مقابل کې سومال کې مجاهدین حاکم نشي انځه دی رومانس شته دې دیم دوار ختم مسلمانان پروت دې خواته او دغه خواته ګوري اریترییا چې حکومت او د مسیحیانو ده اریترییا کې اټیاف حکومت د شل فیصد مسیحیانو په لاس حکومت د چا په لاس کې ده نشل فیصد او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 او عربو خالج به جمه مرمز ذهر تقریبا نعبا دونها او 10 افظه هم مرحب準備 ذراع دولان ترجم في عرائق ترجم ترجم ترجم ترجم ليس لان ترجم ترجم ترجم سودины ترجم ترجم قطر ترجم ترجم دوباء ترجم ترجم ترجم الإمارات ترجم ترجم حتا در عمان اغام ترجم ترجم ترجم ترجم ترجم البلاط Perk مت Being هل قد came to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 د دی امریکان طرمن تشان رج با کامتری، او دی امریکان طور кадر او دی اری اربت كوردان و kişد عنوام فرق در صبحت، او دی اول grande حال امریکان طریق الشخرت تحصفد و بلد مغوان بهم و عادت علام티�� لا مقاصلت به کامتری او لی شخص للبeren ادائه انعقوم vote دی اطيف او رابط، رابط و خاطج و اندار هاری بعی تارأول تو و دن او تم تیخه بند و دن ادار د سنتنګښو چلورام د غوړ وخت مسمان او ترټولو په اهم اقتصادی نقطه کې ده څنګه پنځم شپږم څنګه د دوړ یو ترکیه کې د نن په استانبول کې شمه مخ کې درته پښته وویل چې توره بهيره د سپین بهيره سره د مرمري د او سیسلو وسلې او د استانبول بخار کې تیر شو بسر باندې اولد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 دې به د مسیحتا د نړۍ زرګي او هیپ دې باندې پیږي سمو د مخ کې ما یو غاړه پور اورده د استرالیا د درازم د وزیر خارجه هغه چې زه راګم من په با اساسانه باندې قبلو زکه چې د دې ځای د حالات او د دې ځای د ټولنیز فرهنګ سره په اساسانه پیوند نظر په اساسانه مسیحکی وخت په اګټینګار نه کوي دې د اچھانه چې په اتیافسه ده زارګان چالتور شله مخکره د خپل مسیحیت اساسا نو دن چې ما وکړم تعمید می کړم مسیحی شوم کلیسا ته ور شي عبادت وکړم شرکته په دې خاطر چې زړه دلته انده سیدا مسیحیت په دې کې چې راغلي او ټول دې په سیمه کې اخته وکند عبد الله سو کوریاین نو کې په شاده کې او په پلیس وختو کې دشت برچی او مزارو څرته څنګه دوی ویندې د دوی و دوی کې فعالیت کوله هم شکل وو نو مکارې مو سره جوړون نو د تورکی خبرم کوله کنو چې د اروپا د سېستر وصل کړي بیا څه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 یو څلور کال مخکې تقریبا یا څبان څلور کال مخکې د بحر الکاہل د سیمه یا د آرام سمندر د سیمه د هوادونو اقتصادي بوش په خپل وروخر رجو کیراغې یمریکا د دلته یو وینا او کالی او نن